ریاض الصالحین سین تیس نمبر باب و درشم او حدیث نمبر دے درے کم درے سوا دو سو نمبر حدیث بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الانفاق مما یحب و من الجید باب دے پا بیان دا خرچ کولو دا سنا چه دیخو خیب اګه شیبه خرج کې چې کوم تاسو خوښوي غوړوي او کړوي قال الله تعالی و دې الله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لن تنالوا البر حتا تنفقوا مما تحبون چې نه شریسې د جنت ته تر دې جنت چې خرج کړي تاسو دا اعمال له تاسو سره مين ده چې سو پر تا به تر مال خرج کړي نه دې نو جنت نه شریسې ده بہتر مال په بهتر سېبانه او لگاوا بهتر مال په بهتر دین باندې او لگاوا بهتر دین دې یا ایو الذین امنو انفقو من تجبات ما کسبتم بهتر مال په بهتر علماء باندې او لگاوا اے مومنانو خرچوکې د باکوونه چې ګټې دې تاسو پتجارتو نو سرا او مما اخرجنا لکم من الارض او دا سنا چې د خو کلیم مستاسو د د ځمکه نا ولا تيمموا الخبيث من من هو تنفقونا. او قسم دا مامولي مال منو ديننا ترفقونا چه خرج كوي دا سو مامولي مال عن انس رضي الله تعالى عنه قال حضره يا كان ابو طلحه وابو طلحه رضي الله تعالى عنه اكثر الانصار بالمدينة امانا زاد انصارنا في مدينه منوره كي مالن دیر مالوالو من نخلن د قجرو دیر باغونو داغه د دا قجرو وکانا احب اموالي الی بیرحا او دیر خوخ په مالونو کې اغتا ها مالو داغنا اغتا بیرحا اغه او تڑ خوخو ام اغه خوخو وکان دا یو باغ وای کی مستقبلت المسجد او دا باغ ده بو تولھا د جمعات مخا مخا د جمعات مخامو د مځ نبویتا مخامخ باغو وکانو رسول الله صلی الله علیه وسلم یذخلوھا ویشربو مم ماء چ داخل بشه هغه باغ نو بیس کړي دو بو نافيا چ پاې کې وی تويب نو خوګه خوګي وبوي پاې کې نو هغه بیس کلي قالا نو ويانص جلانو فلمما نزلت هذه الايا انسو چې کړه دا ايات نازل شو لن تنالوا بالغا حتى تنفقوا مما تحبون چر جنته نشي رسيده تر دی چې خرج کوي تاسو هغه بهتر مالونه وقام ابو طلحه الى رسول الله دا سے عمل زندگی اېک زندگی دے عمل ورای ابو طلحه پاسه دو لبې علی صلوات و وی یا رسول الله دا الله پیغمبر ان الله تعالی انزل الک بیشک الله تعالی ګلې پتابان دیات لن تنالوا البر حتا تنفقوا مما تحبون پاک مال خرچ کې جنت ته رسې دی به ټول مال او ان احب مالي اليا بيروها او بشکره ډېر خوخه په مالونو کې زم ما ته بيروها باغ دې چپای کې خوږي او بری او ان صدقه للله تعالی او بشک صدقه کومه دا, دا لازم فارا داږي خزوري په صدقه او داږي بو صدقه ارجو بيروها و امید لارم زو د نیکهیزاغي د غوروالي او د ذخیره کول او د اجر داغي د الله په نيزبانی زو امید لارما د بیر را د نیکهیزاغي د ذخیره کول او د اجر داغي د الله په پربار کې چماده باندې اجر زاکه و زو او د ذخیره کول او داغي عند الله په نزالہ یو مال دی مکد زان نا اولیگو ندا دیخ پل زان دا پارا سکو زخیرہ د لا سبب دا عجر شو تام یو خرچ کے ایو پا عالم بانی خرچ کے لپا عالم بانی خرچ کول پا عالم بانی خرچ کول دا دا هام خرچ ډیر دیر بہتر ثواب لری ولیکا پا عالم بانی خرچ کول پا کو عالم بانی نو داغت و خلی نه خیر خلقو تا رسیگی نو ستا پایی که مستقل ایسا را او چه پایی سورا اگر درسونه کوي کئی بیالو نه کئی نو پایی که اگستا را پا را زخیر شوا استا را پا را عجر شوا نرسوا پا علماء بانی خلق مالا یو دین دا سریه افسر خده افلانه وزیر خده افلانه په کار خوبا ملاشی مولیان دا چا پا کار ن ګډا وړ په واکه پکاره چرزاشي چې په تکو توړو ته ورو کې پروته اوی ساده کری واګه په سلاسو چتکی چې پدې کې ما سره چای ساته لري الله هغه ځې په خستکی هغه ځې بدلون نشي تا به چې افسر وزیر دوا کوي هغه چنه یا هغه طالبو ګولا د شپې لاسو چتکړي د خاتون نورو سلاسو چتکړي ډارک دغه دا حدیث کراځي دین انسان په قبر کې داغه دا دا دا دا آغا مقام اچد شي یره دا څنګه بو تو ویلې شي دا وروسته هغه خلک دې کتاب سره امداد کاو دا ستاغه بچي دې دا ستاغه شاگرد دې چې ستانه وروسته هغه دواګانی غواړي او دوا یو قدم مقام ته ورشيږي خو دا سې دا زان وروسته خلک پرې دې چې ذمہ دار خلګي دا هغه سره تاونکو عمرست کاو فزایا رسول الله فزع ها یا رسول الله اے الله پیغمبرا چې کومه طریقه ستاسو خو خدا چې باغ غريقه زده صدقه کوم یا زاه خرچ کډیل را کیدا دی لرا چې پک کومه طریقه ته خرچ کینو خرچه کا اے الله پیغمبرا ماده باغ صدقه ستاسو خو خدا اوس لکه باځ یو انسان ويجدا ما صدقه کلس تاسو په استاد خوغه دا چپس پکې کوا په ځانه لګې په پچوي لګې په شاګردي لګې په مدرسې لګې بس تا خوغه فزاه يا رسول الله خو اجازه باندې شي پرې ده ما دا با صدقه ک استاد خوغه دا کړه دې له پیغمبر کمځه کې اوراک الله حين اراك کم کې چی خوا خواخېستا يدا الله په رمره کوم ځکه چې اراك الله وقالو وي رسول الله صلى الله عليه وسلم باه باه دا یو کلمه ده د لویوالې او تعجب د فار استعمالي وو سورہ کيستا باه سورہ کيستا ما زال کمال الرابع دا مال کټور دي دا غمال رابح د ګټه مال له ذاتیدون کې مال له ذلک مال ال رابح دا غمال ذاتیدون کې دې ګټه څنګه ځاسه ختم شو هغه بار چې کما راف یدا اسرو نو هغه په ختم شو نو ګټه ده کتابان شو دا تاوان خو ته دنیا میلاو شو دا غې ګټه خو په دا بند شو خو بل خو دې دې ګټه وته دا کم طرفه اخر طرف تا نن چې مونږه اخر طرف ته مال غټکو نو هغه ته موږ تاوان وای او چې دنیا کې پس مال لګو نو هغه ته موږ سوایو غټه پیغمبر پاک هغه مال ته دوزل ویلي زالیکا مالورابحون زالیکا مالورابحون دا مال له غټور دا مال له غټور دا مال له جاتې دن کې په اجر کې الله سلام وقد سمعت ما قلت او تاخ ما وریده بیا ابو طلحه وی تا چ سووی چدا صدقه نه ما وریده نبی رسلام ورته و انی ارى ان تجعلها في الاقربين او یقینا زوین ما چه دیل دیل تو بو اوګر دے دل را اوګر زواد را في الاقربين پخپلوانو کې زده مناسب غلم چدا ته پخپلو پخپلوانو باندې صدقه کا نورو دا دا نورو دا دا با غنورو دا د نورو نه پرستانه دا باندې صدقه کول دا ډیر دی ده فقال ابو تول حوی افعل یا رسول الله حکم دې لری دا الله پیغمبرا فقسمه اومدا شه به حکم په خپل خپل قربان تقسیم کما نو پس نو فقسمه ابو تول فی اقارب نو تقسیم کو اغه باغ دې به ابو طلحه خپل خپلوانو کې وبني عمي او پس زامونو ته ترکې خپل تربرانو باندې هغه باغ تقسیم کړ متفقون علی اتفاق کړی چې په دې حالت د بوخا جو د خالق په شی نه ورګې ورګې رولل نو څه خو لا پرې دا او را را وتره خلبيه عليه السلام زکه ورته وی چې دا رشتہ دار دې دا چن اجر پدې ملو ضرور د دې اجز د غریبو د استاوس کیږي او هغه د علم په کار کې لګیا طالب کیږي هغه سره خمه دونکو تخپل مهنت غوا هغه له سیوا ورکو وا داف په دین باندې خرج کړي قولو ما نور رابعون بهم في السيين رابح ورائعون بالباء الموحده وبالياء المثنى اراحنا ليكا نفعو او بمومی پتابانی نفداغی ویداغی رائحن رابعون یا یہ پزیبانی رابعون علیکن نفعو و بیروها حدیقت نخل رابعون دادے گتا تاترات زنگی دا رابعون رائحن و بی روحا حدیقت نخل بعد قجرو و روی بکس الباش بابو جو بی امری لی اہلیو و اولادیه الممیزین و فی رعیتی کورا فدیکی باب دی پا بیان دو اجوب دو حکم کولو اخپل احل تا اخپل اولاد تا اغا اولاد چا فرق را وستون کی وی ها او تول او چاته چداغه پو اندر کی وی داغه پر عیادت کی وی پتابیدار ای دا او منکولی یا غی د مخالفت دیننا او دبر کولی یا تا په دینداري او منکولی یا غیلرا دا اغه سزوننا چپاغي سړې غنا ته رسیديږي ارتکاب د مਨਾهیونو منکولي ووځ پل اولاد پل شاګرد په ویاکه قال الله تعالی يريد الله تعالی و امر اهلكا بالصلاه واستبل اليا حکم کوا خپل حالت په مانزو کلک شپدي دی خپل بچي ځان سره پاسوا چې جمعه تزه چې پاسيګه پاسيګه بچي منزوکا دې نشو ویلی دنیا د پاره او ته ویلې شي ها چې دا او کا دا او کده مونږ د پاره خپل سمې دي ستانه بطفوش کیږي د پاره ودني کنا دا غا اولاد چې دغه سره په کور کې شریک وی یا وامور الک صلات و سبل یا ایه اللذین امنو کو و اهلیکم نار ائ مومنانو بچ کئ پل ځانو نو خپل ارض او ور د جهنم نه جهنم نه خپل بچ بچی خپل خور د مور د خزه د لور د غلط کار کوي راغی نه منکا وړاندو تو حیات دین تو حیا په سېږي کې برتي کچي ګوره ځان بچکه بچیا زاده عذابونو را روان دي عنبي حریره رضی الله تعالی عنه قال او اخذ الحسن بن علی تمره من تمر صدقته وآغاستا حسن زويد علي رضي الله عنه هو يو قجره دا قجره صدقنا دا قجره دا زكاة نا صدق زكاة دا زكاة قجره فجعلا في فيه لو قرزول آغا قجره في فيه فلخلوكي واچولا فقالا نوية حسن ورسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ توكا بچية توكا کخ کخ کلمد <کرمت> زجردا د پاره د پرېخودلو چې دا شي زمنګ ل روان نه دي زکا حسن معشوم ارمی بیا وګرزو دا کجونه اما الهمتا آیه ته په ونه بچیا ان چې به شګمن لا نا کول صدقته مم نغرو زکات زکا دای په زکات منلې قسم پسیدانو زکات سره منلې ها منلې ارس خلګ حرام را كاكينو داخلا متفقنا لي وفي روايطنا وفي روايط كراغيري إنا لا تحل لنا الصدقاء بشك منجيو حلال ندي منجد فارا زكاة تنا قولو كخ كخ يقال بإسكان الخار بسكون دخيسر كخ كخ ويقال بكسرها مع التنوين كخن كخن وهی کلمه الزجر او دا کلمه د غټن ده د فارده معشوم عن المستقرات دا, دا گندګیرونه وکال الحسن سبین دا ک الحسن جلال هو معشوم وعن ابي حفص عمر بن ابي سلمہ عبد الله بن عبد الله صد ربیب رسول الله صلی الله علیه و سلم پرکټه او د رسول و غلام ومزالك في حجر رسول الله عليه فقيه ذنبي عليه صلوات وسلام کې ضد نبي عليه السلام په کفالت کې ومانا حفاظت کې وکانت او يدي لازمه تتيش في الصفحه چاغه به ګرځیدا ګرځیدو پکا سکے ما وبکا سکے لاس ګرځاو لویما تد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام اولك سم الله تعالى بسم اللہ بسم اللہ و علا برکت لکه ما نه نپویگی اصلا چیزا رونو پلار ناسی نو دیم راشی پا لوگی کی لاسوی را ہوئی پورشی او کل خوریت نزدی گی پویگی نید اصلا شیره سنگ خلو خوری نو بری گیرام و قلب یمینی کا او خرا پخ پل خیلاص لکه بازی ما شمان پا گست بانی خوراک کئی پا بچی پا دی مخورا پا دی لا تاسو کې دا او په خلیص باندې موضوع چر ما شوم را نږدې شوم تاسو ته ټول ورګو چالتې گزارو مننه وګوره پیغمبر صدا په کاسه کې موجود ده او ایزو پای کلاس وام را وامه کاسه کې لاسې نبي عليه السلام چې بچي بسم الله وعلى بركه الله په خلیص باندې پراکړه وکل بیمینی کاخرا پخپل خیلہ وکل مم ما یلی کاخرا داسنا چی ستا تنز دی داسنا چی نز ستا مخه ته چی ستا مخه ته نو خپل مخه نه خوراک کو دا نه چې کا ساده او غځه نه خوراک کې ابي ته مخه نه خوراک کو یو دا شیزوی چی یو شان شیزوی یو شان بندې یو شان توري یو شان که دوری یو شان شوری آقا خدا ندخپل مخی نه خوراک کوا او بازی رواد تونو که رازی چې تا کم زینه په کاسه کې خوراک که نه کوا آقا آقا سیزوی چه آقا مختلف سیزو نوی مختلف قسم ولی یا اوقت پخی و کچا میوه دا په پلیت کې انگور دی پلیت که بازی غردی بازی والی دی دنه که نه بازی پخی دی نو آقا زنم راقا سیشی دیزه نم راقا یا کیری دي تاڅ لوغې دی نکرې پای کې کله دا پای کېګور دی پای کېلوچی دي پای کې خورمانې دي د چې په کم په کې پاخه ګور غړهوکه چکړيوک په ړيغا چې د ب هم راغست شوونه خورا، او چې یو د تلکاري ده دغ به د خپل مخ نه خوراک کې د سر نه خوراک نه کې مند، من د لکه په منکې رحمتون وقال النبي رسول الله صلی الله علیه وسلم سم الله وكل بيمینک وكل مما یلیک اخراغ چې نزیبیتا تا ومازه همیشو تلک تیمتی دا اخراغ زما همیشو په دغه سفت زما اخراغ په کوم سفت ز پیغمبر عادت کړم نو دغه سفت بیا وزم ما باذو پس ده دینا چې چا دا تکم سفت د علم خو دوه دغه نه پس بیا غلط کار مکو او اما کیو ناپویو ما ظه په جوما زه وغلط کار نه کومه غلط خوراک به نکو کومه غلط ګرځېدل به نه کومه بعد او پس دې نه متفقن علی وتتیشو تدور فی نواح صفحه چې چولې زبا په اطرافه د کاسه کلاس وعن ابن عمر رضی الله تعالی عنہ قال او سمعت رسول الله ما النبي صلی الله و سلام ناول دی یقول چې کل کوم رائین او کل کوم سنن لدېته هل یو استاد سن رایده نگا باندې ته پوسवती کی اور یو استاد سن به ته پوس کولیږي د خپل ریټ په بارکه د پلان به ته د زامنو کیږي د استاد نه به ته پوس د شاګردانو کیږي د بادشان به ته پوس دا غد رعایت قوم کیږي په دې ځای کې چې کم مشر دی ته پوس به دا مشر نکیږي ځزا کشرانو شرانو پوش سنم کی. امام رائن امام رائی دے تا کوم ریوي کړي وا او سنم ته پوسکی ارچانا والامام رائد امام رائد ته پوس په کولو شي اغه نه درعیت په باره کې ورذ جل رائد فی اهلی او صلی نگا باندې په خپل اهل کې رائد ته پوس په کولو شي داغه نه په باره درعیت کې والمراته راعیه فی بیت زوجها او خذا ا ساتون کې دا په کور د خاون دای کې اوته پووس به کوی شي د ښځ نه پهبار د ید داې سړی خو ساړو معخام را ځي ډیټی مضدو نه چې دا تمامی رس کې چې نقصان شوی دی نو دغې نقصان ته پووس به چاه کېږي د د ښځ نه به ک د مال بی ب والخادم راعی فی مال سید او خادم نوکر رایده په مال نو شاکه دم مالک نوکر اونې بادشاہ نو آغا نوکر به د آغا بادشاہ د مال د حقوقو خیال ساتي و منصورن یتیم وكلکم راع ومنصورن یتیم متفقن علی و عن ابن شعیب عن نبی ان جدی قال اوې الله صلی الله علیه اولادکم بی سلات حکم کوئی پل اولادا پا مانزو وهم ابناو سوی سنین چوی اغا زامن دوگو کالو چکل الک کالو شی نو حکم کوئی منزو کا عادتی کا وزربوهم علیها وهم ابناو آشرین اوائی دی زامنو لرا پا دی منز کولو باندی چنے کئی اوی دی دلسو کالو چید اللہ سو کالو شی امون نکی نبیہ بیوا ہے دا وحل ولی راغی لی دی پووو کالو که ته تا حکم دے او پاتم و نحم لسم کالو ته بیا مولد دے پا لسم بیوا ہے دازہ کا گوڑا چیوزل جو سڑے گناو کنو خلقی ماف کی بل دیم دل جو سڑے گناو کنو ای ماف بل دیم دل لبیہ سو اڑ گئی تزا اور کئی کنو اڑ گئی نوو کال مافیوا نو پاتم کالم خیر ده فنهم کالم خیر ده په لسم کاج داخل شو مون نکي نو دريم زله اوس په هوا هي دو در مولته دو کاله وو اوته کاله اتو نه کاله کوته مولته او په لسم دا درم زله شو ها دريم شو او چو س مونز نکي بیا به سکه موبایل به خچو دلي فنډ بخپوي او مونځه پاړه مو له ځ نهلو د بوسپ باند دی چې تهلسسو کالو شومون نه کوې د یوی لګاکهه چې بیا مو کې که نه دا سره چې خپ چا هغه پو نه او تا په شاشاواې په د خپ قوبانې ابو و پاس کو بیاې مونونه کو پېبل ک مونله منډې و وفرکو بیا نه ف مذاې او جو کوې په خپل منځ کې دی په ځ د اړخ لګ ولو کې د یو چکلا دې سملی انوپا لسم کال دیوبل موجوده که زکه دا لسم کال شروع د صدا د بلوغت خونه دا خو د مراهق دا مراحق دا چې بالغ نه وو آسپاب د بلوغت په ورو شروع کدو والوي خو شي چې لاسو کالو تا جنې والک اورو سي په یو کټ کې بس هم لاس ته دل خونتنګي کبري تنګي نو اګه په لسم کال د یوبل نسکې جدا کړي یا دوه ډونه د یوبل سره سم لاس د یوبل له جدا کړي یا کله یو بچی او د خپل مور سره ډیر وخت په پولیسو میلي عادی یو بچي دوه بچي غنا نو چې دلته سو کالو شي هغه بچي اوب د مور خپل ځان نه هغه جدا کړي جدا کټ کې واغ سم راي مننه وافرکو بینو فی المزاج حدیث حسن رواه داوود اگر که تو خويند دیولي ندي دو خويند يم جدا کی و عنبی سریه صبره ابنی معبد الجوهنی رضی الله تعالی عنہ قالا ای رسول الله صلی الله وسلم علم السبيه الصلاه لسبسن اوه ما شوم ته منذ وکالو چدوو کالو شینو عمر مند تذکوی وزربوه علیا ابن عاشر سنین اوه یی د ماشوم لرا 13 کولو چې د لسو کالو شي دا وو کالو بسو ته موسخه او دا د سلو ورو کالوی اسکو د روان کی اپینزم کال کې بیا داخله ورته لکه دوو کالو پهړو ته منځم نزدکه قوم کال بو ته منځکه نا پس رو رو مکالتاو تا ای بیشش انگز لکه ذهنی گر ورشی کم سی کم جدو و کارو غو ماشمی پیادا خیلو نبکا دا پس رو مکال داخلی وینا پیادا عمر خلابیگی وقالا حدیث حسن دا عمر غم و سرشتا عددی مند ماشم و سرغم دا مجیزدن ره و لفظو ابی داود مرز سبیع بی سلات زابا لغا سواسنین حکم کوای ماشم تا پما منظر کله چې اور سيګي د وو کلو نتا چې دو کارو شي بیا